Milla, alhamdulillah, sr.a.s.m.a. na rasulillah sallallahu alihi wa alihi wa ta'lihi wa sallam Draga o suđim odnosno o klihama skondan o o kolasku o uništenju kako djelaluka poslije koga će Allah subhanahu wa ta'ala na i misli stvariti ponovo sve posuditi i onda zamijeniti po ovu zemlju drugom zemljom i onda se nastupiti taj ahiretski život to tak drugi život koji je onda vječni život taj drugi život koji je onda stvarni život to tako Zudim, znači, prije nego što uh, počnemo govoriti o tamo sudnje danu, odnosno ono što smo počli tu sve počeli govoriti u uvozu, pa nismo završli taj uvo, sve črveške monastavice. Pa zadnje pitanje koje smo spomenuli prema mom sjetem jeste da nitko ne zna kada će nastupiti, kada će nastupiti snag svijeta. Niko ne zna trenutak kada će nas opiti svijeta. Već tada prvo pitanje koje bi ovdje spomenuo jeste u čemu je mudrost i zbog čega je zbog švega bi Allah wa od svih svojih stvorenja i zašto je Allah svih svojih stvorenja taj trenutak. Zašto niko ne zna ni od ljudi, ni od džinza, ni od meneća, niko ne zna sruhano, od kada će nastupiti upiti kudnje dan. Allah najbolje zna, ali, može se nas upiti o tako, da neke mudrosti o tako, možemo i mi razmišljajući i učiti Zato znači, je Allah S.T.A.R. šakrio i ostavio taj trenutak saznatim, samo njemu uzvištenom kao što smo već tu, govorili, prošli tuse. da niko ne zna osim Allahas Ano Zala kada će nas upiti taj kolaps i kad će ovo ovaj Pa ono što, što možemo predpostaviti jeste da jedan sam koji je svratko ubiježen da će nas upiti hudnji dana, da će ovo Ano Zala dunjali uništit i da će biti afiren. Kad ne zna kada je taj trenutak kad nije figuran tako, kad ne zna kada je taj trenutak, onda će ga, a u njem onda će ga sam ištekivati ili tako stavno da se pribojavati i nastaviti da za njega bude spreman, da ga ne iznenadi, da za njega bude spreman. Kaže, svi kuću brahmano, brahmano obaljkana, nepoznanica je jedna od osnovnih komponenti ludskog života. Gelu nefeznat. Neseznatu je osnovna komponenta ljudskog života. Zašto? Zato što ljudi to tako su stvoreni njihova bija, što su na njihov nes je stvoren tako da ne zna. I da ide za nestoznati da bi naučio da teži kako duša je duša jeтвореna da teži za nepoznati i da za nepoznati ne bi da ne bi gelezo priuti to i upo... upoznao. pa ljudi moraju ubiju kusovom životu imati nešto što je nepoznato znači će i znači će nastojati da ga upo... upoznaš ga upoznali, ne bi li to poznaro to kada bi Ljudima je bilo sreveno. I kada bi ljudi sve žali, ovakve kakve je ide Allah vorio je kakve se ljudi, njihov život sao. Kad bi ljudima bilo srešno, ko zna se, otakvo njihov život sao, jer ne bi ništa postajalo, značem bi oni, otakvo je idu, značem bi ali iza bi se prudili. I se danas, Otako, kad bi kad smatraš ljude, otako njihova glavna aktivnost i najbi se usto uvazu v završim težih, je se otkrivanje. Otako, otkrivanje. Otkrivanje cega nepoznačno. Kod to živu naučna otkrinica. To je samo otkrinice nečega, ko to se so, odšto postoji. I li je to reći da je naučno otkrinice, otako? da je otkriveno, znači nešto što polosti. Bezutim, naši ljudi špataju personaje, kad se kaže naučno otkrijeće da je nauka nešto stvorila, da se ljudi kroz nauku nešto tvorili i napravili to je samo otkrijeće nešto što postoji, a što je ljudima nepozna. I sami su te sad, kolika ljudka iz toga? Sad. Od kad ljudi žive na ovoj planeti, iz generacije u generaciju, zelo nešto otkrivaju. Ali Allah sruhanavetala ovaj naluz stvorio takvim, da ga ljude nikad još nisu do kraja otkrivi, ne znaju šta će imači. I što li se otkrivaju takv, se proširuje i onda im sve više otkrivaju način i saznaju da je izla toga, još, više stvari koje su ne poznaš. neki tako, pašenaki od nijakoveča govoril, što više znam, tako što više spoznajem, sve više znam, da ne znam. O tako, se više i stvari koje su mi stav, još, opet ne poznaš. O tako, moram išče dalje, da vidim šta je Što tu, stav, šta je šta je ima. A kaže dalje se je koče branih pa ljudi za netoznatim trši, od netoznatom seboje, netoznatom se nadaju, netoznatom iskrobalaju, a tako, i netoznatom izračavaju. Ljudi kao nastaju da otkriju ono što im je skriveno oko njih, u životu, u prirodi oko njih, od energije, otak, od skrivene energije, snage i otkrivaju snage i potencijala koji su u sami njima. Ovo je dobro reklamo, tako? Ljudi otkrivaju stvari u koj ali isto vremen otkrivaju samog sebe. Ljudi još samog čovjeka nisu. Šta? Zdaj se prvalno. Ljudi samog sebe još nisu upoznali. Još ne znaju ni šta je to čovjek dok ra... Pa iako mnogo ljudi danas Medicina se o tako ponosti potaku so zastignut ću, međutim čovjek je još uvijek, samo je to medicinu, u velikoj mjeri, ne, nepozna. Koliko još stvari ima iza toga i nepoznamica. Tako isto ljudi, znači ostaje nepoznat trenutak, o tako smaknu se, ne sam kao ženialka, potaje nepoznat taj trenutak, međutim šta? Allah s.w.t. je otkrio da će to biti, bit. da je Allah s.w.t. djeliništnu informaciju da obavljestuje ljude da će on u njih projebe Ali sada je od njih trenutak, kad će to, kad će ko biti to tako. Bit I taj, činjenica da je sada je sada je trenutak čini ljude šta, ukrućeni oprezni, je tako? Oprezni, počekuju je tako tako, nemaj kojima, sači su sredesti. Straguju od tog trenutka, treba da budu opreznosti naspram njega, to je sa onim čija je Citra iskonska njihova ljudska priroda zdrava. Oni koji se poklare zaboravi, je tako? I na svoju mladstvu smrt, zaboravi na sudnji dan, obdrako borave na sve. I onda, se tako, kad nakon za gore, gledam, da je zaboravljeno, onda je morat samo dala odrežnje i svog odrežnjenih poznog, odrežnjenih svog uprednosti i odrižnje, zna, odrižnje, oni, dakle svoj život, njihov život postaje nasnošći i postaje sjeboma. Drugo pitanje, znači, mi smo ustanovili da niko ne zna kada će Allah smara žala da ti da izraži sunce za zapade, kako oni što provadi nalog. Zatim, e, mnogi ljudi su ipak, pored koga, trudili se dobro i da je to vrijeme. Kaj sad pitanje znači, ili ili predvizati to vrijeme, kada to moglo biti? Da li je Ljudi su uvijek pitali kada bi to moglo biti. Pa je uvijek Allahovu Kosmanika sallalahu alaihi wa sallam ljudi su pitali, pitali. Allahovu Kosmanika, kada će tu njera? Uvijek nije to ljudi interesovali, kada bi to uvijek? A ta ogrona, ta uzvišena, ta patna stvar, kad se kad je to, kad se deli? A tako, kada su pitali Allahovu Kosmanika sallalahu Znači, sin, neka da se seća da je rekao a, taj je ga učio a je tako. I seća se da na taniksa, i seća se jurio tog dana u svak svijeta, da tako kaže govorit: Kul samo Allah zna. to, pa je Allah to govorio tako. ti diva, Znani, oto mi ima samo Allah s.h.a., a šta ti ima? Vedi, tako Allah s.h.a. odkvara. To znam samo Allah, ali da je tak. Al sami si, ili možda je srđi dan veoma bliz? Možda je veoma Na tako, jest ironek a mi saati Euljana Morsjana, danu, kad se tego, kad se to da godić fina antamidra a taj gesti ko momento tako pa da sallallahu alejhi ve sellem ni što sam je znao i da ni ko što da iku ni jedan čovjek, nikog djena, ni ljudi, ni naleka. Pa kad je sam Džibrijev pisao Allahovu poslanika sallahu alaihi sallam, pred ashabima, sam enak Džibrijev kada je došao, pred ashabima Allahovu poslanika sallahu alaihi sallam, ispitivao Muhamada sallahu alaihi sallam po stvari na vjeri, pisao je ga svi suđi dan. Pa je Allahovu poslanika sallahu alaihi sallam odgovorio, nema sulu, bi alam niha mi neštaim, nek'a onaj koji je upitan ne zna o teme više od onoga koji ihika. Pa je odgovorio Allah upotanik sallalaihi sallam o bašljevski od hrade da li on Allah upotanik muhano sallalaihi sallam ni vidri ništa ne znaju o o vremenu kad biti dan. Zbog toga je zbog toga je ne ne da se isradi, da se otkrije vrijeme, jel tako? Da se otkrije će biti sludni dan, zapravo Govor o Avlame sada bez ikakvog zna. znanja. je dosad znači, bavio se tim i određivao trenutak i pokušao da otkrije kad će biti smak svijeta za tako, u tome je zastigurno promašio. Zapravo, kogod pokuša da odredi to vrijeme, on postupa suprotno čemu? Suprotno Kur'anu. Pa tako, jer Kur'an potvrđuje da niko to ne zna, i postoji takva predsknuta da Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve selle jer niko da da toliko da to i da to ne zna Allahu poslaniku kad je bio upitano sudija Ra umjest odgovora na sudija Ra umjest odgovora na to kad je sudija Ra uputio onoga ko pita da se za to Prijem, to je game, da se za primijem. Oni su da mojoj učaji i studije dao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve kaže, kazije gdje taj što piša. Gdje je taj što pita, Kad je I gdje pa je odgovor govorila o umjetu, govorala o poslanik sallallahu da se o tako, onaj koji je pitao pripremeni za suđena. Omljesto da pita kad je, bolje da se za njega pri, priprema. Oni koji tražaju pokušavanje odruz odrede vrijeme suđeg dana, o tako, smaka svijeta, u stvari, samim tim pokušavanja sada oni zanimljaju. Oni zanimljaju da će otkriti ono što Allah sada nije otkrio ni Muhamadu Sallallahu alaihi sallam nije življiva, ali i i ti šta? Jel' tako? Imaju Umišljenice, jel' tako? Ile, imaju previše lijepo mišljenje o sebi. Mišljenci da osry, se ima ova osvrita ono se šakvi od Ghiblila i od Muharada sallallahu alaihi wa sallam. Koliko se bavi i zapravo neposredno ima tako mišljenje o sebi. Neposredno tako ima mišljenje o Što je dovoljno znači da svak odmah odstavlja o sebi da tako odmožemo od se tog istraživanja. Jel' tako? S druge strane e, uvijek tog istraživanja tako treba da se zabavi uh e, ličnom ulična priprema, jel' tako? Sore uličnom pripremom za taj trenutak, za taj veliki trenutak, za taj strašni trenutak jer se da se dobroti užao sam mm. prizor Allah subhanahu wa ta'ala voli da rasključnio do njih koji taj se izumećeg do svoj svoj počiman. Za to je sadje Allah Allah qarana wa tafsir to je bila i maharib Allahu ta'ala li salam utski u Da je u bio neki Da je bilo potrebno bilo ti meta sa da li bi to Allah sada tada čakri od Mahana sallalisa? Da je to bilo potrebno ljudima, bojima harama, i da je bilo nekog kajara da to ljudi znaju, i da je dobro za ljude da to znaju, Allah sada tada to ne bi čakri od Mahana sallalisa. Ne bi čakri od shava ova opostanika sallalisa. Ne bi se odin se Da jutro na kaj. S druge strane, ako je takri odin, i ako je Allah sallallahu alaihi sallam bio zadovoljan sad i da on ne zna kad je to. Pa kakšti sad uvjednom pojavio se i ne zadovoljan? I, i ako je Allah sallallahu alaihi nije da zna. O tako. I je Allah sallallahu alaihi sallam, sallam, sallam volju da on sad zna to nije sklaz dovoljno da se znači to. Pa onda, sad tebi nije dosta ono što je bilo dosta Jibrilu i ono što je dosta Muhammedu sallaha ala sallam. Nijesi dovoljno to. Od saznanja nijesi dovoljno ono što je bilo dovoljno nego Bekle, Omar, i želim sad da imati ihve saznanja od, od zanimljih ako je ili bio dovoljan Kur'an i neka je Allahu bogdanik sallallahu da preko čega uspiju podajek dozvolja i može se uspiju bez saznanja o ista da taj baš po ovom trenutku jel tako zato treba znači jednostavno od toga oduštati. svi oni uh, koji su do od pokušavali da odredi taj trenutak, promašali. Svi oni koji su dostar, pokušavali da odredi taj trenutak, promašali. Kogod da, pokušava isko taj trenutak da odredi, treba da uđne i brez. Kako obi dostar, pa tako koji su određivali, svi su promašali, pa iti ako bude svoje istraživo, iti ćeš promašati. Pa tako, nećeš njesta, vi od tjesmi od njih. Od onih koji su pokušali u istoriji, i smava odredi taj trenutak i bilo svoj veliki učenjak, čak se spominja da imam prijuti je li tako, popušao da otrije da odredi je tako e, da odredi trenutak kada će se taj smak svijeta, je tako pa je trenutak koji je on odredio, prošao, a nije odstupio sudnik da, on izrezno, to nekako je odredio, pa je trenutak el, tako, kad je on odredio da će biti to prošao, a nije se ništa desilo, jel tako. Isto tako su je skupio uh, ove harpove koji se nalaze na početku nekih cura, je tako, pa je brojne da se ti harpova pokušalo dodre, jel'ako trenutak kad će nastupiti sudnje dan, jel tako. Pa također promašaju. I trenutak koji on određu je prošao da nije desilo. Isto tako i dan danas mnogi ljudi kao tako, uh, pokušavaju na razni način izračunavati, izračunavati kad će nasupiti natup, sudnji dan. Tako, pa će mi isto tako kao su štovi prije njih promašali mi kažemo i ovome koji je to izračeno je tako kao što spominje ovdje autor nekog doktora Beraija, opako da je podređio 173. Su godin po izluju opaku, da si sad na nastup i dan i smo što da to tačno, opako da može da bude i tri i poslije i poslije to da. Allah najboljeh nam. Kad vidimo Kur'an i sunet, onda mi kaznimo sve ovo pogrešno. Ovo pogrešno osnovno da se ljudi otako pušaju to da da određuju taj trenutak. Imamo govor ovdje ibn Tejiraha al koji govori o onima koji su do njegovog vremena je otako počinjalo da odrede taj trenutak tako. pa je e, rekao rahmehu Allahu da je polu, znači da su svi oni koji su određivali malo općine i da laže na Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, da jedna se laži. A taj govor o razivljeni sudnjeg dana, gdje u stvari jednostavno laži i laži na Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. Ako je Allah Subhanahu Wa Ta'ala to niko ne zna osem Njega, kogod dođi određi određeni stranutak i stvarbi da on zna, da ima doljka za da se ukadri, šta on u stvari radi? Allah, atera ula, ula. ula, ula, Allah, ulas. Atera ne Allah, ulas. Atera ne Allah, ulas. Allah, u wa ta'ala, kao brije, stavio ibn arširk. Širk na je, je najveće gredi. Inna Allah, la Allah pritim, je je sure, A, الله تعالى قد جني براس جريء وماجي كذا كذا شيء فاستمنوا شيخ فاذا ذكرت تذكروا قول الله تعالى بهذه المعاني قول الله تعالى بهذه المعاني فكاذ يقول انما حرم ما يرتوى حيث لا ظهر منها وما ظفا والاثم الحق تعالى الله سبحانه تعالى اذا برنيو فتت غيرتني نتراهدو ده تشيني نتراهد وان تشيكو اذا تشيني تشير لم يغذل به سلطانا ده الله في تشيك تشيني تونم اشتو نيو جاري وان تقولو على الله مالا تعلم اذا الله غوري الله بزنانة ذات رو الله سبحانه وتعالى جرس تقولو الله بزنانة Laha zna Allah, stavio ovaj hrjej iznad yes. širka, iznad širka, poslije širka gdje spomeno. Tu spomeno je znači, stavio hrjeje, ruzna djela je znači, pa javne, pa hrjeje, pa etra, pa šir, pa onda Allah bez znanja. Govoru Allah s.h.a. bez znanja. Pa onaj, ko svaži na Allah kaže, no tako, ko nade ne, nade ne slaži, nek se pripremi mjesto u ženom. Ko slaži na Allah, u poslonika s Allahicom. Pa kako je s onim koji slaži na Allah? Pa kako je s onim koji Allah? Allah. Zajista svi oni dana, koji stanu pred da će Allah za nešto nagraditi od novotarija. No tako, šta oni stvari lažu na Allah Gore o Allahu bez manje pa ko god stane pred ljudi kaže ko dođe triku znaju ozorč bit će ko had ne mora obavljati had šta je redio Lago je na Allah i ovaj grilu je samo ovo što je rekao veće mu je nego da klanjao se nekome drugom mimo Allah veće mu je nego da je se je tako pa da, da, da užne jednako drugo božanstvo ima Allah. Ovaj, Sada je raz. Znači mnogi ljudi ovo jako čine. Čak da vište. Da navedimo još jedan. Ajdi. U našim moćima sigurno bezazlejnih prijede. Al tako sigurno možda mi izmijenite da je lahko, Da neko stane pre ljude praže. Jel tako na uvod i će trebati. Trebati je to. Što znači ovo je to? Allah pa ovaj će te i svađa Allaha. Allah je ono za to će nagrađit objasnio. I ono za to će kađit Allah je to objasnio. Nigdje u Koranu i kada to ne što vi da iskava. Šta to znaki da govore Allahu bez znanja? Čine, čine krupan, pogroman grijem. Ovo je ovaj anacaraz Kako je? Kako je isto i za onima koji tvrde da se sudnji dan i smak dvijeka nastupiti, tad pa i tad, pogotovo je to slučaj uzadnje vljera da razni sviđer vlazi, on tako i razni, pod navodnim znaskima, vidovnjaci, čuje se rekomendija, zastrašuju sviđer. Jel' tako, te nastupit ove godine, te one se te ovako će, te će. Mola, oni koji tura se vjeruju u Korane, onda će to čuju, kažu šta? Vlaže sigurno staći neće. A To kad... Sad, oni sto that a sad vas neće za sigurno. Znači, mi je nesam sigurno, može prije, toga, može posle. A v taj trenutku, jovi odreli, sigurno neće li. Toga dana, da. e to znači, nirno spavali. Eto drugi o tako koja je sve za određivanja. Ja, ništa. Ja, ništa ne mogu raz, altarko. Danas krije se dobro da ćemo neki majstori dođi i oko određivanja ovog trenutka imaju određene štupne, je tako? Neki ljudi su našli neke hadite po, po koji hoće da kažu da je, je tako, za koj, neke hadite za koji hoće da kažu da se o njima govori ili je da su ti haditi odredili vrimjene kad se nastupi posljednji dan. Ti hadisi neki su izmišljeni, lažni hadite. Znači, lažni, haditi, kao što kaže da je Allah prepisuju, da je rekao između da su plagali, da je Allah Butanik sala isam rekao da je Allah sala isam govorio o dužini trajanja Dunjaluka. Koliko će dunjalu trajati? Pa kaže da će Dunjaluk trajati, Dunjaluk trajati sedam milijarda godina je li tako da, hajim, evo mi smo u srednjoj hiljade tako njegovo vrijeme je li tako pa je to bilo časno a jednom bio je u osnov stoljeću sa vremeni ta ima, tako taj hadis je lazan, izništen hadis i da je bilo tačno, znači mi ovdje, da je bio tačan, mi je ovdje više ne sjedali otako, ne bi nas prijelo nikako. nikako, ne bi se ne rodilo. Kažemo, ovo je najveća laža, da je kaže Bilo to tačno ili tako u njegovo vrijeme, nije bi znali ili tako, ili od nasljeg vremena, ta kad on kaže, ostalo bi još samo 251 godina, tako, do uništenja. Međutim, kaže, to je stasni, suprotno kuranskom AS-u, jer se ne je važno. Ne, ne, ne, ne, dobro, mi onaj, ne možemo ništa vratiti, znači putteno, nemoji samati što tak Ono što smo mogli uradili. A ono što preporučujem da tu radi, da se ova mikrofonija, znači, zamijeni ovu neku čenčova. Bolje, sad isni onaj mikrofon na nego ovu, znači nikad nisam sigurni, jer pitekao je to prošlo, se nije gdje sa mikrofon je na priču. Odono što je tako uh u na na važnost ovog hadisa jeste činjenica da kad tad uto Eno kaže im da taj čak, većina malih znakova grana nije bila isto na kamoli na kamoli veliki. Imamo hadis hadisete so tisahi بذاتك اي كوي فيجو فيجو ربنا رضي الله عندي الله عليه في ناس يوزون البروتوماتل اذا توني ما govori او استصحاب ادريبه عن الصدقه اا primer hadith koji vidimo muslim od Jabir الله Abdullah radi Allah anhu da rekao laqul sallallahu alayhi wa sallam prijet markis na mesec dana taqul yani sa' fi sa musuldan wa ما على الأرض من نفسك ونفوشة من, من يوم يأتي عليها مئة تنة ويها حيات يوم إذن الله كنه نايمانيكو جيموك دانس نزمي دا تشهروا شهر قدنا أدا تشهروا لديك فيه كارج الله سبحانه صلى الله عليه وسلم سأفيته لذلك جيدا شكرا الله سبحانه ali kao lovam da ne ima ni jedne življe, jedne u da je sad na dnjavu, a da neće, znači, nakon sto godina, da i više neće biti. O kako? Nakon sto godina, neće proti sto godina, a da niko od živi, više neće pospje. Pa što oni neki protomače, ovaj riječ, da Allah, suni sam radi selako otra vez na to godina. Sa svim ispitom. Da je. Da atako. Da Allah, suni sam radi je tao da neće proći da nikou od u neće preživjeti se od to godina. Zato što je bilo dosta dosta dioje aovali bilo je znači a sada malo poslanik sallallahu koji je, mati, athaab, Allaho, sallaha, je sallam, živio više od to godina to više, višio tako 460 godina zapravo bilo je e zato Allahu do starih sallallahu alejhi selam naglasio ne sa uđen je rusko živo koji će doseka koji se godina znači govori o njihovoj smrti a ne u sudnjem, u sudnjem danu. Također u ova sahina odavljava izme onora da je rekao da je rekao kvaljao je nam je Allaho sastanih so sallallahu alaihi wa sallam noć i jačio. Pre kraju života. A onda kad je predao sela rekao je pogledajte ovu svoju noć. Vidite ovu vešerašnju vašu noć. O za sto godina neće niko ostati živ koja živi i ko postoji danas na površini zemlje. Pogledaj to u svoju noć. Za sto godina nikog živog biše odovi njih neće na površini zemlje biti. Bi. Bi. Pa su Ilaj, a ti je postumatilo kako? Da govori o sljednjem danu, mi nego da će živiti, niko neće na živ 100 Godin. godina. Sad i onaj koji je bio, kako kao je radija mala veda, tek no, no, no. se rodio, kao tako. Nije on više za 100 godina neće biti življiv. Mm. Tako da je, znači, ova dva hadiza su sami, međutim šta? Allah, so sallam i sallam, u njima nije odredio, nije govorio o odredivanju čuđeg dana, nego je govorio o izumiranju generacije. O smjeljivanju generacije i da niko neće vidjeti više od 100 godina. Niko neće vidjeti više od sto godina. Ovo što se, yeah. ja. se danas uh, ljude iz bođe voljene a djeđena predlasti i danas radijallahu no tako i drugi prenosi da je isto se deskilo i na Josipovom ili na Sofinicu Kad je ovo rekao da on hoće sada ličovati srednjih stolice da se odaci na, na sudnji na sudnji na el tako pa su, tako pa to objasnavali i objasnila odazvala je onara i to tako prenosi i bodao objašnjenje da je ovo u stvari retul sallallahu alayhi wa sallam govorio o izumiranju generacije adha, adha, bada niko ne neće duže živjeti od sto godina. Niko neće o sebići na toršini zemlje nakon sto godina. I to tako u sahiru zubarju muslimu kada si tozavika radijallahu anha, da kad bi bili dolazili govorimo poslanik sallallahu alejhi da bi ga pitao dan Kad bi dolazili Allahu posalek sallallahu alejhi ve sellem pitao ga dan pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao što se lišće isto jedno nego isti puta. dođe delegacija i piti u islamu prirati svam pitaju i slabije gesto pitaju sudija dan Poklazio ovaj u poslovnih salari, mi se ne bi pogledao kod delegaciji, što bi, po delegaciji, pa bi izabrao najmlažnijih međunjiva. I mi onda bi rekao, jel tako, ako ovaj bude žinio, ovaj mladić, jel tako, ostari se, jel tako, ostari, ako bude žinio duže, ovaj mladić, neće ostaviti, ali su biti, bala, sudi, da, ovaj neće ostari, a vas će zadaći ti sudni e da. O tako. Tako prenosi a iša radijallama anha. Ko se mnogi i je urazono mi spati. Znači, miđutim rekom sallaha aleyhi sallam i nije asociro nastup. Mm. Smr a smrt pomrije se te svi. Vidje ovaj vas najmlađi, on neće ne ostari taliku god neće će vama vas foi ali aqui mak da ta kuina strana odnosno vaša lična smrt u busirota i u dana tib malik da je koji čitao lahu kada se sudija pa je sudio zatim je povladao je saka i pred tebi, koji je bio isplemena od sonora ah ili sonora ili uz, uz pa kaže potak da je ovo plan. Kaže pa je podao na u tom bi pa rekao ako podijevi ovaj jedan da ne ga zadesiti staro a vam da se nasući sudija. Pa kaže da što je on oman, taj mladi je bio moje generacije I tako bita, bio je moje generacije. Pa ova ova hrbita nije Allah s.a.v. govorio o opšten uništenju i kolapsu, nego o njihovoj smrti, o njihovom iznuliranju, da će oni u tom periodu izomrijeti. Prema tome, nije Allahu Allah s.a.v. ni u jesu dom, taj i hadisu određivao vrijeme suđenje, da nije nikad imate dalje. Ovdje se spomenuli o tako, kako Ibn Khadim kaže, ovo je važno. Ne mogu ste reći na tuk sudnjeg dana. Nisu se izredali, nisu se pojavili mi mali predznac. Pa to je i sudnjeg dana i to je ono o čemu ćemo večeras raz početi govoriti. O predznacima sudnjeg dana. Predznaci u našem jeziku su jasna stvar. Predznak znači znak koji dolazi prije nečega. Jel tako? U goraskom jeziku se to zovu SVA ili kak. Šak je usko? jel tako, ili znak. Šta će u uslov ili znak, jel tako? Pa ako nema znaka, ne možete i djeti ono, čem je ovo znak. a nema uslova, ne možete djeti ono, čem je to uslov, je tako? Ne možete djeti ono, čem je to uslov. A ova pro'ana dana je sudi dan ima dve sve znake. Pahalijan borona ili ten, te, si on balne, te? Jel on čeka išta drugo osim da im drugi sudnji dan iznenada. Da sad gaj je salatuna, a njegovi preznaci su već došli. Allah s nama da preznati preznaci sudnjeg dana već. Došli s njegli i uspunili sve, pa govori o preznaci na sudnjeg dana, jel tako. Allah s njih salamah alaihi wa sallam takođe kad ga je o pitao o sudnjem danu, rekao je da ne zna ali, onda ga Zipril pisa, pa teme poduči o Ljegovim značima. Pa i u Hadijesu se spominju da studni dan ima svoje preznake. Pred znači, doći znakovi, do, događaj koji upučuju na to da dolazi iza toga, pa da dolazi iza toga studni dan. To su preznaki, ili još se zovu ajaci, je li tako? Ajaci, odnosno zna. Znači, tako se isto zovu svetljanici oni, svetljanici, ali tako, na obalama koji su prije koristili brodovima za orijentaciju, tako, one, uh, svetljanici, tako se zove, tako, stari, u starih lukama, ali tako, za orijentaciju, na isti način se zovu, znači, preznati, preznati suđe Mnogi danas kritikuju, jel' tako, izostavljanje i istraživanje preznaka sudnjeg dana, jel' tako, pa kažu, umjesto da se bavite oni što je trenutno, jel' tako, vi se bavite preznacima, sudnjeg dana istražujete ljudi se odravljanost, stvarnost, tako, umjesto da se bavite stvarnim problemima umleta, vi istražujete način što će vi, jel' tako i ko kušao sada odgovore sa kolko to kuje taj tako dalje međutim on tako je da nema od to znanja prsva ka tudig dana nebi Allah subhanahu wa taala te brzvakeri objeah ne objeah ni objeah ne to samo nije je objeah i govorio o prezvatima sudnjeg dana. Misli li govorio o onome što će biti. Da nema učeve nikakve koriste. Ne bi to radio. Nego, kada vrlo sanih sallallaha kaže da će nešto bit. I da će nešto nešto. On nas o čemu? O gaj. O To je gajdu. A Allah s.a. odmah traži da vjerujemo u, ga. u gajdu. Pa je prva koriste tako koju mi ovdje imamo od da se upoznajemo tva gajda koji nam je u koji smo omjavljeni gdje? Gjerova. Znači, ali slavim zališem kitabu bo del močakujem, ali nadinej bil, za je. Pa prvi, prvi otvorstvo vjernika, da vjeruju u gaj, u zato se treba upoznati i razvijemo iliko seznat na dana, Jo tako, Da je njih vjerujemo. Ovo je od vina, znači od rukneva imana, od sastavnih vjerova imana, ješto vjerovanje u sudji no. dan. A vjerovanje u preznacije sudnjeg dana je u stvari od vjerovanja, od samog vjerovanja u sudji dan. Za nju praktično jedna suštinska tva koja treba da se no. upozna i da se u nju vjeruje. I da se u vjeruje. A, mi ne tredujemo i nećemo izvršati predzake studijeg dana da bi, jel tako, određivali njegovo vrijeme, da bi, jel tako, ili, kao se znači, radi, jel tako, znači učinje da će se brzo pojaviti mediji, da će se brzo išći isa, a ne, u celam i onda kažu, ne, ali, kada radimo, naravno i da čekamo, jel tako. E, tu bi bilo služišno, jel da bi bilo, znači, najstavno istravo, istraživanje, izvršavanje, Preznaka sudnjeg dana, međutim mi ne radimo tako, mi radimo ono što nam je nadobrat ruče, koristimo vrijeme i šta još izručavam preznaciju sudnjeg dana, da u njih vjerujemo I oni kad se obicinjavaju, no tako, i kad ih vidimo, kad se obicinu ti preznaci, to utvrši jedan što vjerovanje i šta još upoželjavala sam visko sudnjeg, sudnjeg dana domitak, tu je prijužuje da dolazi E, poslije toga znači, ljudi, mi vidimo da ljudi na razne načine pokušavaju da zokuče nešto što je nepoznato, tako, i da se mnogo trudi, i da se naslije danas troši ogromna, ogromna sretka. Za tako, se danas istraživanja onase, evo, za tako, koliko se tu milijardi troši, šta se radi, Šta bi se kalikaju tako? Šta se rado da dokuće? Šta još i va? Šta bi moglo biti? Gdje je? Kud je? Šta je? I, znači, kad vidimo njih koliko se trude, tako, koliko nastavljaju da otkriju nešto, onda nam postaje jasna jedna tva. Da ono što mi imamo odglava, odrižnih ta znanja, Bespratno, ojavljeno, sve igramo, tu, skada da prosite se uspravio, ta, vlupostu, chita, ne boj, o, da dvorevi. Jer u srari ta glupost to zanemarje. Nije glupost to izučava i čita, nego je glupost to zanemarje. da je ste ljudi radi, povrli še se a mi i svi budu nas znanja. Opet oni nešto okriju i znaju i kad su ne su nas, to informacija to su ta relativne stvari, ne srednjane informacije. A mi imalo ta informacije od onoga koji uvijek govori, istina i koji dolaze sa tuškom, sa sukom istima. Pa je tako, zbog svega to tako treba, izučavati preznake sude i prezna, su gada i izučavati vijesti koje su došle preko Allaha koji govore o budućnosti, ima ljuda razloga. Prvo, mi verimo v Allaha i verimo v Allaha da se potvrdi naši vjerovanje moramo vjerovati u vijesti koje su nam da. Da, da kako to da može neko da vjeruje Allah, Isu Salika s.a. da ne gori ono što su nam rećeli da će biti, da će biti, što je mora tuto vjerovat. To je prva koji Druga, kada Allahu Salik s.a. pa rećemo bavijesti, pa ono pošeli on obavijestio sve desi, so, onako kako je on obavijestio, šta se onda što se da dješava? Da se da dješava? Da mi još ČRČI vjerujemo. vjerujemo tako. Da se obicinjuje obicinjuje se da vam Allah s.a. i da je ovaj ono, ostaje na govijeciju od možiniza koje mu ono, Allah s.a. dao. Kad se god se obicinje nešto što Allah s.a. na govijeciju, Pošto je Muhammed sallallahu alejhi do kraja. Zapterao da sanik po Allahu u Ali pa da se u jednom i ljudoj generaciji nije. Neko inače se u razmaku. Pa za svaku generaciju je Allah, opotanik, salva na on nagovještio konešto što ćete obisniti. Objestniti. Zašto? Zašto to tako? Da svaka generacija ima slučaj koji će kroz njihovi očima biti, što je tako, obistinjena istina nagovještina stvar. Nagovještina stvar. Pa to sigurno je tako. Kad vide to, maksimalni postaju tako još više ubjeđen još, čvršći, još tako i njihov iman se potvrđuje, potvrđuje u srednjom. Znači, potvrđuje u srednjom iman i samo prilico, ali isto tako potvrđuje se njihov ima srednjom ustam. U srednji dan. O da tako, kad preznaka, što će biti samo srednjom ovaj srednji dan dolazi, je da tako? pa ih je imao kad će biti njegov i njegov priznati što vrči i što znači znači da je imalo znači eh prilike za vremena za da su o o drugo da o ružnim stvarima koje će se deseti razpitivali za njih boje se da ih te ružne stvari ne zade ne zade se kao se kaže ozirajte Tupno Lijan radijallahu an u svaom hadite otaku pitali se ljudi Allaho poslanika a jasna ga pitalo o zluda Allaho poslanik sallahu alaihi veselam nagovještala određene ružne stvari koji se desiti mi sa pravom trebamo da se za njih interesimo neželi, znajući za njih i imajući informaciju, oni uspješno uspjesno se i njih i izvjezili, jel' tako? Tako se s njih, jel' tako? Al zola in amru izbila' sa radijallahu an da je bio sa obama bih pa je celo na putu. Pa su se na jednom mjestu kaži u Logorevi Pa su neki odna smjestan koje je ta i pretojevali svoje, da je tako, konačice, drugi su se čakvašli na koplja, je tako, neki su prikupljali e, drva, kad je odjedno povikao neko da nas tamo malo kosanička malare, traži da se oko njega okupimo. Pa kad smo se oko njega okupili, rekao je malo kosanička malare, Zaista nikad prije mene nije bilo ni jedan Allahov poslanih salamaharino celak, a, a da nije upučirao svoj umet na svaki jehajom koji je znao. I da je nije upozorio na svako jeho za koji je znao. I pozutio je znači to koji koje se predesio. Pa kaže Allahov poslanih vaš umet je posljuvan na tom počerju pa će su sa svima. Da što ummeta, i da generacija ovo ummeta, da si se veliko zlo koje je bilo tu dje. Doći će pisme. Doći će pisme. Pa će se ummeta razijiti i izmeješte. Sa tako. Doći znači se smijeniti jedna za drugom. Pa kad moj dođi fitna, reći će moj fit, ova će me sad u njih. Kad naduđe neka fitna, moj interes je ova će me sad dođeš, je li kako? tu prežini, kad tu fitnu prežini i izraži, dođi će druga pa se reći, ova će me sad pređeš. Je tako, kako? Pa će se tako fitna smijenjivati, je tako, A za svaku odniče... On nisak je tako, da će ga vas tako uništiti. Pa kaže ovo, ko želi da se sastruva od vas i da uđe u džemlje, pogledajte, kroz cilje cilje, te god bi može biti strah. Kako sad? Šta sad? i jednostavno u praviju Znači, ona je ona ima najuslagije pamće i ne može voda zapamtiti. O tako? Bože ovaj svali da je zapam. I kazi, kogod želi da se spasio 2 da prožnjih razpjetišnja sa celanečom. O tako? I da u zemljec, kazi, nekdo se smrt, vjerujući u Allaha i sudnih dan. Ugo, ti što Kogod da uđe u srcevanu i da u zemljec, nekdo se smrt, vjerujući u Allaha i dan. I nek ljudima činuj ono što voli da se njemu čini. Završeno tražiš. Nek' ljudima radi ono što voli da ljudi urade nje. njemu. Nek' ljudima radi ono što, ljudi, što voli da ljudi urade njemu. A onda tražiš je dalje. kaže, ko od vas pristegu nekom ema i Znaš Na ovdjeći odnosi. Ko dadne pristegu. Ko tako? vozimo se ma. Državniku. Vi svičaju, li tako? Državni ko mu se izademo ko mu srce, je li tako? Neka svijeni i nek mu bude pokoran koliko god može. A ako dođe neko drugi da se stanje, otkima zavljati, je li tako? Odvijaći se glavu ovom drugom, je li tako? Odvijaći se glavu, predaći se grćan ovom, ovom drugom, znači što je Savika Vlada u Kosovniku sallallahu alaihi wa sallallahu pa još jedan da ponovimo svične nema da da su mi hvala šutnom teriju sallam se citne brzo tako? Ne treba bude skoro pametan, je tako, Allah sallahu alaihi wa sallam da doznanja šta? Čekaj si, smrt vjeruješ za da ti čedi ljudima ono što voliš da oni Znači, što će se povore pića. Nije ne znam. Jel žene ne znam? Znači ćemo za lavu pomoć, e, ako bude života i zdravlja sredeće nedelje, hodačama, govoriti o predznakima, o predznakima sudnjeg dana, o podijelu tih predznaka u velikim i malim, govoriti o malim preznanacima koji sve si bi, biljuju, o velikim preznanacima koji sve već prošli, o malim preznanacima koji još trebaju da budu i o velikim preznanacima koji se trebaju već, koji trebaju da se da se desi za ovavu pomoć. Pa, Allah, pa, molim da nas uputi usavite, na uputi, molim vas, Ano Tala, da ne samote sakrije, molim vas, Ano Kala, da budemo od onih koji će svrt zateći, da vjeruju Allah i sludnji dan, Allah'a molim da budem od koji ljudima čide ono što voli da se njima čini, Allah'a molim da naslježene sve da i klaska žih enama, da ubrzati svoju pobjedu, Allah'a molim da pomogne muslima učiteljom svijetu, molim Allah'a ana tala pomogne zaštom ana tala da pomogne i misla da uništije nevijednike i njihov kroz čirka, molim vas Pana tada da nas učinje odvorate na ovom pozu, da vam grije opratiti namo da priđe su kuružnih počutlaka na tih. molim vas Pana tada da izviješi naše boletne, molim vas Pana tada da izviješi naše boletne, molim vas Pana tada da izviješi naše boletne, molim vas Pana tada da priđe preko ružnih počutlaka na dođe, da vam grije opratiti namo te trafi i posljedna dovarja vaham za zahra za arani. Dakle mi jedin uči jezvan, pa priđete zanak, pa se sada kuružnih